ons lewe in tye, wat baie mense moedeloos maak. Ek het so rikkie terug gesprek met een ou vriend van my gehad wat, wat sê, ja, ek kan nou maar doodgaan. Jou lewe in die wereld, alles. En wanneer ek die Bible opmaak, dan lees ek hier die woorde. En jy ken dit. Dis niks niets nie. Ek kyk op Naar die berge. Waar kom hy hulp vandaan? Van die parlement? Van die municipaliteit? Van wie? My hulp. Kom van die Heere. Die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Die Heere wat getrouw blijf die Heere wie sy genade geen bode met nie. Ek kyk op, na die berge. As ons opkyk, en dan afkyk, dan sien ons almeer God sy grootheid. Is my voorrecht om jou te sien vanmorgen, om die genade en in die liefde van die Heere, mag jy sy teenwoordigheid, op een besondere weise beleef vanmorgen. Kom ons dit so, dan, maak ons oot ons, om by die Heere, onze God. Jemelse Vader, dit dat ons nou gesing het, is die lied wat in my hart lief vanmorgen. En ek wil sê, jyre, dit is die lied, wat in ons as die kerk en ons as gemeente ook leef, op hierdie oomlik. As ons om ons kyk, jyre, en die grootheid sien, die grootheid van die skepping, as ons die voorsienigheid sien, jyre, as ons dink aan die liefde en die genade, en as ons dink, jyre, hoe u jy vir ons elke dag rig op laat staan, dan ons ons hand in die lucht gooi en sê, hoe groot is u? Dankie vir hierdie voorrecht, Heere. Dankie dat ons saam hier kan sit en staan en kan bid en kan sing en net nou na die woord kan luister, wat tevore. Ook daar waar Jan en die rest van die gemeente kan. Ons buig in aanbidding voor die neer en ons bring aan die Heere al die eer en al die lof en al die dank en al die aanbidding. Maar ons buig ook voor die neer belydenis Belydenis Here dat ons nie altyd 'n opkyk lewe leef nie maar baie kere afkyk lewe leef en vergeet Ons hulp kom van U af Vergewe ons ons twyfel Vergewe ons, Jere, dat ons baie daar neer en gesels en praat met mekaar, asof jy nie bestaan nie, en asof jy nie voorsien nie, en asof jy nie die grote God is, wat almachtig is. Die God wat vir ons in Jeremia sê, Ek is die God van al die nasies, is iets vir my onmoendlik. Dankie, Heere, dat ons in die teenwoordigheid sit. Dat ons nooit onder die teenwoordigheid uit is. Dankie, Heere, dat ons in die groot vaderhand mag omval, maar nooit uitval. Sien ons saam, Heere, en mag u verheerlijk word. En ons saamwees, en ook as ons net teweer uitsta en aangaan met ons leven. Ek bid het in die naam, Heer Jesus. Amen. Matthies 5 vers 3 staan daar, hier die woorde. Gesend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gesiend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gesiend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Gesiend is die wat honger en dorst na, na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat baromhartig is, want aan hulle sal baromhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat recht is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend as jylle wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg, en valselik al wat sleg is, van jylle sê, wees blij en verheeg, want jylle loon is groot in die hemel, let immers die profete voor jylle net so vervolg. Diewe mense, in aansluiting by die eerste paar verse van Matthäus 5, Hier is ek graag vir julle vers 13. Dis ook ons huis toe gaan vers vandag. Ek gee graag vir mense huis toe gaan vers. En my gedachte daarmee is, is dat dat jy hierdie vers as jy wil ek 'n dag sal lees. Daar oor sal nadink. En met die Here daar oor sal praat. En hoor wat die Here vir jou wil sê, net vir jou. Julle is die sout van die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry een mens dit weer sout? Dis niks meer werd nie. Dit word buitenkant weggegooi en die mense vertrapt het. Julle is die licht vir die wereld. Een stad wat op berg leek kan nie weggesteek word nie ook steek een mens nie een lamp op, en sê dit onder een emmer nie, maar op een lamp staat en het geel licht, voor allemaal in die huis. Laat jylle licht so voor die mense schijn, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die himmel is, verheerlik. Julle ons, is die sout, die aarde. As ek vanmorgen vir jou so vraag, gee jou onafhankelijkheid prijs. Gee alles waarin jy so vast klo, wat jou onafhankelijk maak in hierdie leven in jou, gee dit prijs. Wat sal jy vir my sê? wat sal jou reaksie wees? Ek dink jy sal vir my sê, maar Verdi, jy, jy is moest nou simpel man. Probeer jy snaaks wees. Wat dink jy vir my? En miskien sal jy dit sê, my liewe vriende, want as daar een ding is, waarin ek en jy met ons alles in hierdie lewe vastklauw, dan is dit onafhankelijk uit. Ons haat het om afhankelijk te wees. Ons verpist het om afhankelijk van ander mense te wees. Ek het so baie da in my bediening ervaar, waar ons vir mense sê wat zwaar krij, wat nie vervoer het, wat sukkel om oor die weg te kom, bel my, dan kom ek met my kar en ek vat jou, en ek laai jou op, en ek vat jou waar jy wil wees, en ek bring jou weer terug as jy klas, dan sê hy vir my, ek kan dit nie doen nie, want ek wil nie van jou afhankelijk wees nie, ek wil nie een las wees vir jou nie, terwyl die Heere God vir ons vir mekaar gee, om juist mykaarse arms op te lig en mykaars rechtop te laat staan in hierdie lewe. Want sie, ons, jy, wil in beheer wees. Ons wil in beheer wees van ons lewe, ons wil in beheer wees van ons goed. Ons wil in beheer van alles wat om ons aangaat. En in die sekere sin, my liewe mense, wil ons in beheer van God en sy rol in ons leven. Ons is rechte beheerfreaks, hoe sy jong mense sal sê. Want sê, ons word so groot gemaakt. Jy moet op jou eie voeten kan sta. Dis jou bouwt in die leven. En nou kom Jesus hier, in hierdie stikje evangelie, en hy keer hier die beheermanie van ons as mens om. Jesus kom hier julle, en hy keer dit wat in die oor van die wereld recht is, keer hy om, en hy maak het op sy kop sta. En nou het ons probleem. Dit wat ons dink is reg, is eindelijk nie reg nie. Dit wat ons dink hoort so in hierdie lewe, is ook nie reg nie. Want Jezus kom en hy sê hier in vers 3 van Matthäus 5 vir ons, Gelukkig geseen is hylle wat weet hoe afhankelijk hylle van God. Is. En wat nou? Wat nou? Hier die tien uitspraak van Jesus, jylle, hier in Matthäus, sou ons as die wet van die Nieuwe Testament kom beskryf. Ek wil vanmorgen vir jy uit my hart uit sê. Eers wanneer jy dit wat Jezus hier sê, rechtig begryp en verstaan. Eerst dan kan jy gehoor gee aan sy eise as die Heere van die lewe en die Heere van jou lewe. Jezus begin elkeen van hierdie tien uitsprake met die woorde gelukkig, geseend, dis genade uitspraak, geslukkig, geseen, as jy dit in dit sal doen, dan sal dit in dit wees, waar wees van jou leven. En daarmee kom Jesus, en hy sê vir ons vanmorgen, so like koninkryksmense, so like mensese levens, wat hy net sê dat hulle christen is nie, maar so like mensese levens, wat volgelinge van my is. As jy wil weet, jong mens, liewe broeder en sister, ook ek en jy wat ouder geword het, as jy wil weet hoe jou in my leven elke dag daar moet uitsien, dan is hier die paar woorde, die karaktertrekken, wat ons leven moet kenwerk. Ons thema van morgen is nie verniet, die achterste voore evangelie nie. Want dit wat hier staan, jylle, kom ons wees eerlijk met mekaar. Dit wat hier staan is, maar ons nie soos ons die evangelie of die lewe sien nie. Om al hierdie karaktertrekken na te jaag, pas ook nie elke dag so lekker in by ons siening van die lewe nie. Ja, partij, is daarmee te erg nie. Ek kan nog vrede maak met iemand van tyd tot tyd, maar om vervolg te word, beledig te word, afhankelijk van God te lewe, ek kon nou. So ver kan ek nie gaan nie. In 2001, die Heere van my en Ronelle geroep, om vol tyds, in een geloofsbedieningssendingwerk in België te doen. Ek was lekker geset al. Lekker groot gemeente aan Porteliese bed. 750 mense in die kerk elke zondag. Ons sing na die biesies bewe. En die bedieninge loop. Dit was een feest. Maar dit beteken om alles prijs te gee. Salaris, allai goed. Alles. En net vir God te vertrouw. En wat was die reaksie van die meeste van my collega's in Porteliese bed? Die domenies van daar die tyd. Jy kan dit nie doen nie. Het is onverantwoordelik. Twee kinders op universiteit. naars tyd. kan vir julle vertel hoe die heren gesorg het, tot vandag. Jy sien ons redeneer so, want ons wil in beheer blij van goed in ons leven. Ons wil een se en sekere goed. die evangelie sê. Geseend is jy as jy weet hoe afhankelijk jy van God is. En hiermee sê Jesus een ongelofelike waarde. Jesus sê, hoor jy so, wat sê Jesus? Jesus sê, jy moet die beheer van jou leven prijsgeen. Jy moet het oorgeen. Jy moet het afle. Jy moet ophou baas speel oor jou lewe en oor die lewe in sy geheel. Jy moet elke stukkie van jou bestaan aan God oorgee. Alles. Richtig. Alles. Is dit wat God vraag? Ja julle. Rechtig. Alles. En met hierdie uitspraak, kom Jesus na my en jou toe vanmorgen, en kom omnooi jou, kom vraag jou, om eerlijk met jou voor God hier oor te kom staan. En om daarop te antwoord, We sien dis die punt waar ons as die kerk van Jesus het ons eie lewe moet uitkom. Waar ek alles letterlik alles aan God oorgee. Wat is ware geluk? Waar het bestaan ware geluk vir môre in jou lewe? Vare geluk jylle leen moos nie in goed nie. Vare geluk leen moos nie in, in, in, in niewe kar, in, in niewe huis, in, in niewe kleren die hele tyde. Ja, as mens wat so denk, as ek maar net nog daai kar kan koop, jes, dan kan ek gelukkig wees. As ek maar net daai huis kan kry, as ek maar net een fletskie, die groote kan kry. Ek het nie, die, ken nie al die goede, ek weet het daarvan. Wat praat die TV, hierdie explorer in, what have you? As ek net een iPhone kan kry dan gaan gelukkig wees. En hulle koopt die goed, hulle skaf het aan, net om te ontdek, ek is nog nie gelukkig nie. Paie mense dink hulle kan geluk koop, paie mense dink hulle kan geluk verdien, maar dit is jou kop vir jou wil laat geloof. Is nie waar? Is waar? Het is net in God, en by God, waar die ware geluk in die lewe vind. Want in die Jesus Christus die koning van jou lewe word, en die koning van jou lewe is, begin jou geluksbeker oorloop, al gebeur wat in hier die lewe, en in die wereld, my liewe vrienden, en ek kan het vir jy sê, as dat mense is vir wat, wat die pad loop, wat ek Ronell moes loop, wat die kind moes begeer, afgeer, Het moet leer om elke dag daarmee saam te leven. Mijn kind is dood. Maar as wanneer jy jou leven in God's hande gee, dat God jou beker volmaak. Ware geluk, neem die beheer van jou leven oor, op die oomblik wanneer jy jou self en Alles, soos wat die Engels mense sê, submit aan die Heere. wanneer jy jouself en alles wat jy vastklauw, wat jy onafhankelijk maak en wil laat wees, in die lewe, aan Jesus en sy regeer van jou lewe onderwerp. Dat is natuurlijk, mense, en ek vind dit ook in my gesprekken met baie mense, Wat sê, maar as jy dit doen, is jy eindelik maar een zwakkeling. Jy is eindelik regraadloos. Sê waar. Wat wel waar is, is dat, een, dat dit een eerlijke mens is, wat by hierdie punt in sy leven kom, en oorgeef vir Jezus en oorge aan die Heere God. Dit is een eerlijke mens wat erken in sy leven. Ek kan nie sonder God leven nie. Ek het vir God nodig, vir elke tree wat ek gee, ek het vir God nodig, om, om, om, om die rechte besluit te neem. Ek het vir God nodig, om recht teender my vrou, of my man, of my kinder, of my kleinkinder, op te tree, en vir hulle te sorg. Ek het vir God nodig, vir my toekomst. Baie mense. Sê die toekomst is donker. O, hierdie land. O, eis kom. En dit die van beheerkraag praat. Amal is donker in a gat. En ons praat met mekaar. Asof God nie vir ons kan sorgie. God is nie net vandag goed. Hy is moore God. Hy sal God blij, al gebeur wat in die wereld. Dis wat gelukkig en geseend beteken. In die, in die 53 vertaling word hierdie gedeelte die salig spreking om ons genoem. Dis precies wat het is jylle. God wil my gelukkig maak. En dis die geluk wat net enig daar ver in die toekomst lees, wat ons nou naartoe reik nog nie, waarin ons op pad is nie, nie julle, dis hier en dis nou. My levensbeker bak Christus nou vol, of ek een jong mens is, of ek een kind is, of ek een ouw mens geworden, Jesus Christus doen dit hier en nou want dis wat het beteken, dat ek afhankelijk van God lewe, dat ek soud van die aarde kan wees, dat my licht in die wereld kan schyn, so God verheerlijk kan word. En op die koop toe, sê die Heere Jesus, word jy een koninkrieks mens. So groot is Godse genade en liefde vir jou. Hierdie saak jylle, is nie een saak vir mense wat terugdeins in die lewe van elke dag nie. Ik denk, dit is een van die grootste krisisse in die kerk van die Heere, oor die wereld. Die kerk is het vol terugdeinsmense. Nie vir my nie. Nie vir my nie. Jy is nie een terugdeins saak. Dit kost moed om hoed in die hand voor God te staan, bakkant, het kost moed, om soos die bedelaars, met die robotte en die straat, dat ons so teekom, voor God te kon staan, met jou geestelike armoede, met jou hoogmoed, met jou onwilligheid, en dit te belei, en sy jy op jou skuwers te sit, en vir Jesus te volg. Dit bring ware vrijheid. Ek kan het vir julle waarborg vanmorgen. Dit bring vreugde, ware vreugde, dit bring ware blijdskap in jou leven. Gelas hier is 5 vers, hier is een vers waar ek vastklo met my hele wees, wat, wat dit wat wat waar word, as ek hierdie karaktertrekker vir my eie maak, en voor God buigen, en in God baas maak van my leven, waar Gelaas sê, Christus het ons vry gemaakt, om werkelijk vry te wees, net van die sonde, nie, van alles, wat my kop laat raas. Christus, het my vry gemaakt. Ons moet nie vir Jesus Christus onderskat nie. Ons beleid, Baie, daar is ons die geloosblijndes opse, dat hy gekruisig is, dat hy gesterf het, dat hy begraaf is, maar dat hy opgestaan het en lewe. En omdat hy lewe, my liewe mense, kan hy doen en sal hy doen wat hy gesê het. Hy wil en beloof het. Het is dom om dit nie te geloen nie ongelooflik dom in my oog om te dink dat jy beter na jouself kan kyk as wat God het kan doen. Daarom is die evangelie die achterste voor om evangelie. Want Jesus sê, Matthäus sê, wat daar waar het gaan oor die bekommernisse van die lewe, en dis die vers wat wat ons alles laat opgee, terwille van die werk, in België, destijds. Wat sê Jesus? Hy sê, soek jy as die Koninkryk, en moet jou nie oormare bekommer nie. Soek jy wel van God, en hy sal voorsie. So daar staan, wat jou Vader in die Himmel, weet, wat jy nodig het. Jesus kom verder en hy sê Mattheus 5 vers 43 sê hy sê hy ook vir ons hierdie woorde. Jy het gehoor dat daar gesê is jou is tevore is die evangelie. Jy moet jou naaste lief hê, jou vijand moet je haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg sodat julle kinders kan wees van julle Vader wat in die jimmel is, en dan sê Jezus, net so rikkie daarna, moet nie vir jou skatte by mekaar maak, op die aarde nie, waar mot en roes dit vernieuw nie, waar diewe inbreek, en dit steel nie, maak vir jou skatte by mekaar, in die jimmel, waar mot en roes dit nie vernieuw nie, waar jou skatte is, daar, van jou hart wees. Hoor jy dit? As my vryheid, as my vryheid in Christus my skat is, dan beheer dit my hart. So anders is wat ons wil is Jesus' woorde. So anders as die norme van ons oor wereld. Ek bakla, die kiese is vanmorgen weer jyne en myne. Jy kan kaptein bly van jou lewe, jy kan maar aanhou beklui om jouself te bly handdaaf in hierdie lewe. Of jy kan vir God kaptein maak van jou lewe. As God kaptein is, sal jy vry word so vry dat jy vir God en alle ander mense met jou leven kan dien mag jy Heere dit waar maak Amen Koos maak Hemelvader Dank jy dat jy voor ons lief het Dank jy dat jy die Heere van ons leven is Ons kom, wei ons, met al ons tekortkominge, Heere, en al ons eie willigheid, en alles wat graas maak in ons kop, kom, wei ons, ons, aan u toe. Heere, mag u vryheid en u vrede ons leven beheer. Amen.